Bai, bai, bai, korrika, korrika, korrika korrika, Corrika, korrika, korrika, korrika. Bueno, eta hemen ez da euskeraren alde, naiz eta abenduaren irua izan, eta euskeraren alde izan zitekeen, baina ez, hemen bizimodua hiri ongetako bizimodua, edo auskalo. korrikan nabil batetik bestera, baina zuekin egoteko astia eta gogoa, Eta laburki baina nire asteroko kronika egin nahiko nuke eta egingo oraintxe bertan. Zekin eta hasiko naiz e, bai bakkurdistanen aldeko mobilizazioekin aurreko larun batean izan zen urteurrena e, esan genuen bezala e, PKK alderdia edo Alemanian debekatu zuteneko hogeita bat urteko urte hurrena, eta kalera aterazian zenbailagun, etzan mobilizazio oso handia, baina bai indartsua, eta hotzaren hotzez, baina horre onduzian, eh, horribilizan manifestaldia eh, hamburgoko hauzo eh, beroenetatik, eta floraren aurrean bukatu zan manifestaldiarekin, Ba, salatzeko eh, gobernuko, Alemaniako gobernuak duen politika deli hipokresialde batetikan salatzen edo esaten eh, kurdistaneko mugetan gertatzen ari dena eta uh, kurdistanen eta bestetik ba, hemen eh, kurdistan alde direnak eta bere erakunde mota dutenak ba, oiek kriminalizatzen. Hori izan zen larun batean gaur, gaur bada konzentrazio bat, eh, oren orain e, gertatzen ari dena eta bueno berriz ere gogoratzeko ber, beti ere gogoratzeko oraindik ere ez dakigula eta ez dala argitu hobe e, esanda ez dala argitu zeitzuk izan ziren emakume hiru emakume kordiarraren e, kurriaraien erailtzaileak e, e, Parisen e, gogoratzen dugu Parisen erailtzituztela hiru emakume kordia eh urtarrilean. Eh bai, Biharre beste mobilizazio bat bada kalean Kurdistanalde e, eta hostibalean bada Elkartasun Jaia. E, askotan aipatu dugu flora arritodan, flora izan da guretzako zenbaitetan ere gaia badakigu hemengo gaztetxea dela eta hor izango da e, jaia bat eta jaionen e, lema edo jaionen e, Izen burua edo da, eh, armak Rosabarako, hau da, dirua, eh, biltzea eta Rosaban borrokan ari direnak beren babeserako behar dutena eskura dezatela, eta eh, armak Rosabarakoren lehen mapean, izango da, hosti galonetan jaia. Eta, bai, bihar esan bezala, kuban eta zene gertatzen ari diren, eh, Erasoen salaketarako eh, kalera aterako dira, eh, espedarezagun, zenbait jende aterako dela, naiz eta eh, hamburgora negua iritsi den eta benetan, benetan hotza dela hemen gokaleetan. E, kurdi zanen alde berea botxa eman zuen batek, e, eman zuen bat eta beste askoren artean, baina e, badakigu izena edo ospea edo duen jendea benean ba, arrakasta haundiagoa izaten dela, eta izan zen e, ezkerreko dilinke alderdiko politikari bat, emakume honek argazki bat egin zuen edo argazki bat egin e, Egitzen e, e, beste batzuk bere argazki egin zuten berak e, txartel bat e, eskuan duela eta e, pegaklderdiaren debekua e, salatzen edo debekuaren kontra eta kordistan erekiko elkartasuna biraziz. Eta, bueno, horregatikan eh, arazoak izan bego ditu, izan ditza lana i beste zenbait politikarik, beste alderdietakoek eta horretarako bere immunitatea eh kenduna idiotek kenduko dietela dirudi eh, bere eh, ba, ba, izuna edo hasorezan. Isuna izuna, enalde alde, kartxeagatik. Elka, bere elkartasuna die dastegatik. Hoi, gustatzen korrika honetan hitzak e, ere trabatzen zaizkitela barkatu, baina espero dut e, nere mezua hitzak e, traba izan badira tarteka, baina nere mezua iritsi saizuela eta gaurre bere bakurdistan e, eskaini diogu gure e, gure indarra baitare eta gure ahotsa. Azken albiztetxo bat, alguna ba, uetan hemen e, komunikabidetan leku handia hartu duena, eta lehen e, e, mikrofonoa itxita zegoenean, ginen esaten zer den eta hor e, aipatzen dena, hemen e, koraje zibil edo delakoa, zibil kugar, edo deten zerbaiten e, inguruko ez da baida izan da. Hau da, kalean, zoazenean, eta zure ondoan, norbait... E, sude ondoan norbait e, dagoela eta pertsona honen kontra erasoren bat edo norbait berarekin sartzen ari dela ikusten duzunean ba ez ditzazula begia itxi belarriak itxi eta zure jarrera adieraztesazu. Gauza normala izan zitekeen baina gero eta jende gutxiago beintsari dira hondietan beintsat Alemanian badirudi gero eta jende gutxiago egiten duela karrera honetan eh, aritu den neskatxa bat, oda neska bat emakume, gazte bat 23 urtekoa, era dute aurreko astean, eh, ba bueno, alako McDonald's batean, komunean, beste emakume bat erasoa eh, edo eh, estaba ira batean tartean sartu zalako, ba, eh, gizon batek eh, golpe txarra emantzion buruan eta edail dute, hogeita irurteko, neska hau eta, bueno, egun hauetan, e, ez tabai da, dago, koraje zibil, edo, ba, hausardia esango genukena, e, goraipatzeko, eta, bueno, neska honen, emakume honen, tudze izeneko emakume honen, oorez. Bai ezta auda gaurko nere kronika eta utziiko zaikiztet berriz beste norabaia korga korrea korrika berriz, jon beartetelko. horrengo esperarte!